Дощ посадив світ за тоненькі прозорі грати, ніч свою колиськову співає осені на вушко, а потім лягає на втомлену землю спати, постеливши під голову туману білу подушку.